Rugăciune pentru trăirea tainei Domnului Isus Hristos. Aleluia, slavă ție, Doamne Isus Hristos, din ce suntem cu taina ta ne -a atat, Unirea a două principii de săgășite, a două fir deosebite într-un singur tipostas, ca fi, în plasmul ta ești o singură fire cu Tatăl Celibiu adică îmi o persoană dumneavoastră, totuși ca Fiul al omului ai părținut, ai fost răstignit, ai murit, ai fost un mormânt așezat, ca Fiul al lui Dumnezeu să domniști peste mâna creată mai încetat, pentru că ești neamnistă ca să nu-i schimbați neîmpărțit, de desălușit. Ca Fiul al omului să-i pentru tine ai renunțat, taina economiei din renunțarea la voința ta pentru a face voința Tatălui ascultându-i până la voastre trăcute, le-ai arătat și viața ta, cea lumească, pentru viața noastră ți-ai dat. Aleluia sa avă ție, Doamne, Iisuse Hristoasă, fiindcă taina întruplării, care este mai lângă decât cea face de lui. Este taina ascunsă mai înainte de toți băiești, de, de aceea să descoperesc pentru noi ca taina a Sfântului Cascu, ca taina a mântuiții Ne-ai mântuit și Sfântul, când hainele tale le-au împărțit cu Gol te-au ridicat pe cruce pe tine, Domnul Slavei, care te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. De aceea, ca pe peasna templului s -a lupt, soarele de frică s-a întrecat, și groaza tainei emoții peste toată creația s Adam din legătură s-a de dezregat, odihna talei tale din ziua a șaptea, stând în de aceea, ziua a șaptea ai bine comentat, iar noua ziua a opta, am învierii tale, ca o taină din veac făcută și de un vernic de utra, ne-ai dat. Aleluia, slavă ție, Domnul Iisus Iisus, ca să te-ai bine și să-i întâlnim, princă taina cea sfântă a sfințirii noastre ne-ai cu picăturile Sfântului Tău Sfânt din Păcat și Martul scos. tot Universul L-ai renăscut și L-ai recreat. Prin moartea Ta te cruce, Dumnezeu noastră și divința Ta asupra morții pentru Lui Păcutat și Acuștiment. Focul cel Sfânt al Sfântului Tău, în Sfânta taină a pregătit prin pe focul cel de foc, prin focul cel veșnic, prin care și care suflet la sfârșitul veacului vaselor pe tine, și încercat, pe noi ne-ai purificat, cu el ne-ai înarmat și ne-ai luminat, ca pe strângile tale, care sunt ca o pară de foc, ne-ai făcut și la ai ta, de o sândă cea veșnică ne-ai